زاتيره دوله جديد ديال نسم تاريخ سلام امياش بعض ما طالب اول ورځ دا چې تو لېوي ترړم عبدالحسيب راتوي له دې ما ته وي توڅ چې د نورو رازي نه موږ سره ډیر زمچتي ريګ موږ سره زمه لگا هیڅ پیله چې ترادرې چې بس اسې شپې لاره چې ګوپا لا کوه انا ما دې رخصه و راته و خو ته مې رخصه یې نه کارونه مې دې مجبورې ما مجبورې ده لاسه ده ببا دراګريم نو نه مراده کوله چې خوشاله وو دغه شته دي. زه ولې راځم د مهال ته بلښتم. څنګه خورنګ ده کنه؟ را ور ده کنه؟ اندوازدارک هه؟ څنګه مراکه ده؟ نو آلته بیا مه راځه کړی چیرې سره لسیو بار غړم. د چراشم نه بیا بیا بیا وو اوس څه سبب سبق تاول دې سره ډور اهم اراده ده خپل مولانا امید دي چې ان شاء الله ما کتاب ختمای. دماتی دنو تکورے مشاہ اللہ تعالیٰ جسنگ جلگی گی لگا تاسو ماسا اللہ سات را گئی تیخوڑا بھئی آو سپوٹر سپوٹر جوڑشی بسم اللہ الرحمن الرحیم وکاملن بلدو چانہ بل دو چانہ دو قدرتنا چی اغغت قدرتی ممکنوی نو یو قسم خو ادنا ما یا تمکنو بہی دیم قسم چې د ناغ مطلق لاړو اوس دیم قسم ذکر کړي کامل وهو القدره الميسره للآدا دا قدرت میسره د ساده د آدادی اطفن را قولي مطلق دا بچا بنا اطفته واذا هو القسم الثاني ادي تسيم قسم وي او يسمى هذا ميسرا ديته قدرت ميسرا وي لانه جعل العاده يسيرا زكد ادا کوي په مکلف باندې اسان کړيدي سهلا اسان سهل على المكلف لا لا بما انه قد كان قبل ذلك عسيرا ده سينته جمع سم او ثم يسر الله بعد ذلك يا الله تعالی سگ بل کان بما نه بل بما انه اوجب من الابتداء بطريق اليسر والسهوله د ابتداء په طریق د یسر او سهولت سره دا امامور ام چی دنه دی امامور باندې دا کوم چی مامور دی د بار داشه د ابتداء آسانو د امر او دا کار لگا ری مثال شته او کما یو قره زيق فمرقيه ايه تنگا کا سو خلد چادو کوي دا مطلب خبره چې مخکی عیرت جوړه کا ابي ارا تاګه کا نه د ابتداء نه چکو رواني نو تنګي روان کا سير روان کا ير به خسته مثال جوړکي ويق فمر رکی اجعل هو زيق من الابتداء لانه كان واسعا ثم يزيقه وهذه القدره دا قسمه قدرت دا شرطه په اکثر عبادت ماليو کی دون البدنيه اوغي پاکسر سکی عبادت مالیو کی لکه زکات شو عشر شو تا سو خبره شوچکی او تا سو ایو د دادا چې دا عبادت بدني نه دی روجي بهونی شي بوز نه وو کې خدایوال عبادت ډیر غراندې دا چې کله محتمن شین پته دا امیان زکات 1000 روپې درکې او اسي در صدقه 100 روپې بن درکې ډیر پګلانه به ته واسي کنه زکات ازار له پیسې اغا یا او کو او الک او ال زکات تو ګرانی وره دا زکات تو تم ګرانی چې چا به اساني نو بیا اسي صدقې وړا غمه درکې یو سړی وته کې زکات یو باسر 3 لکه روپې زکاتیو باس سوره یي چې وې کا ته وي دا بس وکړګي جېر دغه کوي را لې بس یو سوبې سي بار ایرونيان وريا لور کړل یو دا 17 لکه ما زکات ورکړه وي دا بس وکړګي نو عبادت ماري مال ورکول چې دې کنا پېشت کنه پدی وای ها ودا چې دې ورکول ته تیار نه ملګ چې دې سي چې نه ورکه چې نه اچھا بھائی دی وی ویدا پاکسر پا عبادت ماریو کی دو نظر بدنیہ ودوام او دوام د قدرت شرط تل دوام الواجب ادا برسو واجب دوام د سره پاره واجب د پاره ا دام ا مادامت ھا ذل قدرت باقیہ تر سوبر چدا قدرت باقی وی ر واجب واجب بس وی باقی وی و اذن تفل قدرت چ قدرت ختم شرو انت فل واجب واجب بس جی لأن واجبك اور اورے ولے اكيدہ زکه چې دا واجب ثابت پچا سره یو سره سره د او چې یو سره ثابت په ان بقیه به دوه قدرت کا قدرت نې ته باقی دي تا سوبر یا تبدل یسر الى العسر صرف تا خو به یسر ست نه ګرځي خالص عسر تا نو په دې کې ابتدا کې یسر او عسر نو تاسو څنګه خالص عسر به دې کې نه غرا وایي یره موږ کار دی کنه حتا تبت الزکات والعشر والخراج به هلاك الم اوپر وګورو قال برابر پي سي دي دغريلا کرپي دي سالولا کرپي دي زکات پکې ټیک شولا بای او دارنګي چدنو او شر دي د زمکي الکه خبره مکوې خبره مکوې والخراج او ټیکس دي د زمکي ټیکس دي يا د کافر او ټیکس دي او د تته د زمکي خبر خراج د زمکي زبکي نه راوته ادي کي چدنو د بس وای هغه بي سي ورلګه دې کوړه پیسې پکې مو سزې دي او شر اوسې دي خراج اوسې دي زکات پکې مو سزې دي ا خراج پکې مو سزې دي او شر پکې مو سزې دي ولی کوسه تلاندا وایو چې ښا تاسو لږه لري لږه روپې اوسې دي لري زکات ورکاو شم یا خدای دې کړې نه لګو ما پیسې لري لږ روپې اوسې دي لري دې مال پیسې راکې زکات ورکاو دا الله پدې کې امن او یو زلزله ښه مسله بي سويله ور کړيو کې و پټيلپور اوسم چې 0344 راشه زوم ته خو اکني مانه دې وخت ته پوسټ کړو لګه زکات بي سي را لګې وی اوا زکات بي سي چاپټي کړې وی نو مورته مې مو سره ختم شو داسه زين کې عدالت او ختم شو په هغه خو زکات بي سي جدا شي وی اغه داس ځان لدی او زکات پیسې چې یو شي مالک کول او دلته څوک مالک کړي نو کوکه کې خو دې ویلګا څوک نو بلي وکیل ګرځول او هغه ته چې دې پټګړي لگا خبر پېږه مې نه شته نو زه چې اوس مرای جنو مسئله چې ورکوي نو ډېر او زه یاران یا الله پاکه یا الله پاکه پتا ته خو پته رزق دا شی من د غزل کې ته سمه په چې بل چاره ته پوسو کی چې و تخکار شي دا مفتسف خطا شوی دی د صحو شوی دی او دا چې در سره مسړه دسی دا تو دوغان زور مرو غخت نه چې سوایو ډېر ګرنګار دی یار ډېر ګرنګار دی تفریعن علی قوله دا تفرید په دې قربان چې دوامو هذه القدره دووا معوالوقرری باې دا تفری تفریدا یعنی مقصد داې چېاند که کاره د واجه بته قدرت می سره ک وااجی په کم غور سره د تمکو نفیته ملکې اصل مال وور قدرت چې دی کا نه تمون په چا کې تم چې دی دا قدرت مکه چې دن دا خو کی کې په اصلی ملکې په ملکې د اصلمال چی چې چې سړی دو اصلی مال چې کم سو د د کېږي نصاب چې دی چې ننساب باې سړی چې دن هغه قادر شي. نو ددو قدرت چې دغه په زکات ورکول راغله چې نه وي پاکستان نه بيټي د څه موجود دي دیو جندا مثلا چې سرکال نه نیت شه او دوست ته زکات ورکای او کار اخر کې به حساب چي دنغه لا گئے چې کم تدا پاتیا به ورکیو کو زیاتی شه نو بلکله ته به ورواړل لگا ورکوړی شکرې ورکوړی څه حساب د سره برابرې حساب د سره نو مطلب داري چې تمکن پدی کې چې دنغه هغه ثابتې کې 50 روپې ملک استعمال سره په پیداش توری تنصاب کله چې وسر داشر چې نصاب بکمي نساب بحولی کالو بیتی دیگئی نو علیم ان فی قدرت میسرہ پتھو لگیتا چپ دیگئی کم قدرت تی پا ایدہہ لکن نسابو کالچی حلاکشو نساب بعد تمام الحول کالسو یو اوکو چی کال لانا دی برابر شیئے پتا واجب شیئے نا دینا نساب برابر دیگئی چې میسکی چیدنیم پاکی حلاکشو بس غریب شیئے توس نو څقط ذکات چ کار برابر شو او بیا چېدن نصاب حالاک شو نو قط کات ذکات شو دکه ما تهتهکم سر الو بقییت ا عليهړی ځکه چې دا په د باقی پاتې شي لم یکن الله غرمن دا بنی مگر خالص تاوان اغم هغه هم ته به شودي دلتهته د پیسو پهدي پیش ي. وعند الشافعي رحمه الله لا تسقط اگرغه ډیره سخته کړی نو ساقي دي ولي تقر رجوب عليه ولي په دبره د وجوب مضبوط چوي دي په تمكني د وجر تمكن د قدرتولوکا ولکا در امکانو کار باندې دي په تمكن سو کوئی دا امام شافعي رحمت الله د تمکن په آدابانه او په خلاف ما استهلكو ها دیو صورت کې هغه مونږ سره دي چې دی خلاقي درې لګر په دې سینته غور دی. کنه امن قوم چې یو شان بیا څنګه اس طبقه علی بدباره زکات باقی د زجر لهو چې بیا داسي کنه وازي نه گئی د سینته پیسي وګوره په خبره اخو داسي واه لا جن لهو علی تعدی د تعدی کړ دا پیسي کا توغوري وازا ای ورداه ساته دا له ټول مالا لښوی کپینځله 500 روپے او دل چیند سری 200 لکه اوسه دي دي ادیک چیند سری لکه څه شپری پات دي اته وي ا زکات ولایس فاده درید دا خدای د کار کې ځان نسی زکات ولایس فاده درید د پینزول کو زکات او د دوه لکو زکات پکې تل درې لکو زکات چې دینه غا پات دي او یو لکه 200 روپے 200 200 لزره شپری او 200 درېنځه روپے ورکړي وهذا اذهلك كل النصاب اذ لوه لك بعض النصاب کچره بازی نصاب هلاک تر طبقه بقسطه باقی وباقی قسط او پا مقدار د هغه نصاب بانی لان شرط النصاب بالابتداء زکه شرط النصاب چوک نه په ابتداء کې نصاب په کی شرطه لم يكن الا للغنا دانو مگر د دا مال داري د پاره چرته تاسو راځو او نيبي تولی چې ته مال دار شي کنه ساډه 52 توریس به نه مال دار خوشي کنه لالي لسر اده د پاره سر پاره ولاګه ولي یو سر د پاره د خدا ته حواله نه هول او دا دا خبر تا څو خپل څه جوړی چې په سړيختو کې تاسو په سړيختو کې 2 روپې دي یو روپې ده نو کې سور دي چو نه اپ ده په دوه کې دوه دوه مې نو 20 ورکول و بس کار ته نه د ولا <سؤال> سره آ او د رام من ارربین ځکه چې وررکل د یوورپی <سؤال> د سیخته ک آاد خسا د را می لکه 15روپ د دو سوونه په پیدا وجدل غناو کله چې غینار على سمه لقل بعض او بیا باسه شو حالاک شوو پل ی سر پ باقی باقی ی سر په باقیمه دوو باقی د بقدر حستتي بقدر دس اوکان وااجب اوشر وا سر بالقدرت مو سره ل اند دپی ځکه چې قدرت مکه په چاې په دې عشر کې کان به دا نفس الزراعه د په نفس سره نو ادا شوری ته کېابو تسعه الاشعار ای عشر وتولیوي عشر دا نور اضافه ور دي نو معلومیږي چې نو هبته پاتې کنا نه هبتا ته یو ای سب چینه ور کوي نو معلومیږي چې یو سر ده پګي صرف کې لگا یو سر ده اذا شرط قیام تسعطیل اشعار عنده او اشعار عنده کاند دلیلاً علی انو ویجب بطریقی دیوستر پا تولگیدلی، چیز دیوستر واجد بطریقی دیوستر بانی فا اذا احلا خارج کلو، کلو، کلو، ما لارو، سرد عوش ارسنه او بعضه بعد تماکن پس د قدرت من تصدق، تصدق عوش را کرنه یبتلو عوش عشر را باطل شبی حصته هی کچاری مثال بطربانی، لسمنو، نو مثال بطربان <تصف> سوالګه ادیکه بس اپا ته سموي را له ها لاکھله پینده مر اوسه ټالګه نو پینځه منو کې اغاني منم لاړو انيم مندې پینځوره دا گورګي اوس دې پینځو مرو کې دا الله باندې خدا ني مرصله کار باقي پلس منو من نس مریض لسمه وا نو پنین منګه پینځو مرو کې دا داني مسجد انده الله سمه دا چلس خانه کې جو لسم خانه لستاکینو لستاکو ها دپی وی دی ویل انه اسم الاضافي رزق عشر سره وجود الحصه الباقيه دا تقاضا کې د وجود حصصي وقد الخراج كان واجبا بالقدره ميسره دا خراج واجب په قدرت ميسره يرنو یشتری ته تمكن زکه شرط دې کې تمكن من زراعه بنزول المطر اوپر دهکو خراج په کافر بر الله العظيم چې باران چند اغه وشي لگا فیشټ کر دې ووجود اعلات حرسی، اعلات د حرس موجود وي که نا دارگی وغیر ادالی که پا اداعط اے زبکا دا دا صدید دا, دا کافر زبکا دا زمان پینا او دارگی ٹیکٹری عرص چندن سر مر ای تخمونا عرصووو او د بیا زبکا شارا پر خودی دا مگلی ارا کواه، هر د هاں، اولید دا دا گواندار، ولم يزرعها لا يجب عليه الخراج دي تمكن په دې کې تمكن چې دغه شته دي خدای وي مولا داغه وای دا مولا جیور وای حضرت لکه صاحب د تكمرو لري ان شاء دا مم چې مسله معلومه خو عليفته به پدې پټنور کې له تجاسر ظلم زکه چې ظالمان چې دین اغي جسارت کوي ما نه چې کې دي شي چې دې مجبورې ده وې نه دا صاحب شاله پر خودي نو نو دا به خلکو نه وای ځې مسله بزن معلومه خو خلکو ته نه وای زکه وسو هغه کیمن چرته دي چې کی عدل انصاف ته عمر د کم ځنه راوړو په انشت به دیوانه رضی الله تعالی نو ا د کم نه راوړو نو دا څه مطلب دار چې د ابو خلق تبیانه وایلا د ابو خلق تبیانه نه وای بخلاف العشر بخلاف العشر 40 ويشترط به الخارج التحقيقي هيك خارج التحقيقي که تاو کړ او سراونه واتل نه سراونه واتنه الله سيد پیداکړو سيد پیداکړو الله ما به دي غريباله ورکړل الله په او دليل الله تو ورکه مالهم تراکه بس تان دي پیداکړو الله هيك کریم رحیم ذاته که تاره خوله خو پدی که مطلب د هغه کې خارج حقیقی او په خارای خراج کې دنه خارج تقديري شد د قدرت وی او دنه کې نوم بدن چې نه اخلو اه ولكن البته ها یو دا بلخ مسئله وره اذا لم يعطل کچره د تعطل اونکه کافر لزمکه تعطل اونکه زما کهو کرلا وزرع الارضا زما کهو کرلا ادي کې فصله ټور اوره سيد واستلمت الزرع د آسماني افات را له ټول فصله هلاك يسقط عنه الخيراجو شریعت توغورا عدل توغورا انصاف توغورا وی خراج وسره لاړو ولی ولی وی لانه واجب من قدرت میسرہ دا واجب په قدرت میسرہ سره عدل ته قدرت میسرہ چدن پوڅو الله په اسمانه افطرا اوستو خراج وسره لاړو د کافر سره هم عدل د اسلام کې وای د کافر سره مادل نه وی اسلام یوزل خلق دې راجمو، مو وای څه چل لے دوست خدای دغه پغیب و خبردار نه دی وی خزه خدا نبی وی وی اسلام وی چا وادله ده ما کان د ټو دی خو جنگونو نه کول د خدي واجب چینه نشته صحابي لګو وی ما شونه بدان ساتي ما شوم بنوځني اودار کی چیزونو خدي بچی نه نوځني اسلام کې عدل دی انصاف ته د الله بندا اسلام کې چې دن اغه دغه نشته ده د کافرو ته لیدری کې خزا اېشته کنه په بیا بچینو بل کارونه به خلاف الاوله ځې نیمګړی دی اے لستا ټاپیک ترشی وكذا بخلاف الاولى بخلاف اول misura حتى لا يسقط الحج حتى لا يسقط وصدقه الفطر بهلاك المال بخلافه بهلاك المال بخلاف القدره <تصفح> الممكنه سرى قلنا اولى نمراد حتى لا يسقط الحج وصدقه الفطر بهلاك المال بيان للممكنه ده بيعن القدره الممكنه دي بطريق المقابله بتريك یعنی مقصد داري چې ان بقاء القدره الممکنه بقاء قدرت الممكنه ليس بشرطن دا شرط نه بقا او بقا دی بقاء الواجب د پار د بقاء واجبو لانه شرط محضل لانه شرطن زکه د قدره ممکنه شرط محض دی ولا یشترط بقاؤه او د دې بقا شرطه که شهود فی باب النکاح پرمنوږي پای ولا کید کنه که شروط فی باب النکاح د ابتداء د پارا چې نکاح شي دا بیا د بقاء د پار جنہ شرط نې قدره ممکنه د ابتداء د پارو چې د بر واجب شي د بقاء د پار جنہ اغنه دی فائده ذات القدره ممكنه کله چې قدرت ممکنه ظاهر شوني یبقى واجب واجب بپاتی وی ولهاذا دی وجه نه یبقى الحج و صدقه الفطر به هلاك المال چې اوس مال اے اوپر ده کو مال و سکرا لے او د د هاجي اونکه لگا او به رس ته مال هلاک بشو واجب دی نه دا صدقاتل پيتر دراسي بيحالك المال لی ان الحجه زك حج ثابتي تجي بقدره مكسره لان الزاد القليل زك زاد قليل او راحله واحده ادنى ما تمكن به او دا ادنا علي چې مر سړې پاغي باندې قدرت مهمه من اداي الحج و ام اليسر كتو يسر نو پا انما يقو بخدم خادمان پكي پکا دي چا به کراغستي او چا چدن لوټه راغستي او چا چدن اغا بيسترا راغستي و مراكيبا كثيره سرليديري موټر دي ځن سر دا وان کړيو چا دي بروان کړيو دامرو ور و اعوان مختلفه د ډیر اعوان اعوان لپس دی قال ملکو لا ملک هارون الذي لا يشتهي والناس الا بشروط واعوان ته دې الله بدلاله عبد الله بن مبارك رحمته الله عليه روار تقيل روانو او زبيدي چين او رشيد پسا تر کې باچا با خدا دې چې خلق په سيده روان دي لکه او تخ خلق په زور باني په مددګاران او په پوجان او په پولیسانو په غيبر خلق چې نه راځي ماګه لګ پکو او مدي خلق باني اچھا بھائی ومارن کثیرن نو پاضافاتل <سؤال> قدرت کله چ قدرت ختم شری يبقى الحج على حاله و یظهر ذلك فی حق الاثم و الایصا کتو چره دا بسنگ چرکی و دچ کلمری نو گونانګار بمری کچردا حج پ واجب شیو پر شیو او دنه دکړه وصیت اونکو نو گونانګار به واسیت پکئی وصیت پکئی وره اے سروردار کی په حق الاثم و الایصا و کذا صدقۃ الپتر تصبط بالقدره ممکنه هم په قدرت ممکنه سره د کتابی دی ولی ایتنه کوری الا ترى انه پس په ستکه په تر واجبې ده چې حواله نور مالک د نصاب شو ضرورت نه علاوه سامان دیو سر یاد زکات چې کم مال نصاب دی د دې د مالک شو ها د سبا درا خطو نه چې دراغه مخ کې مخ کې د مالک شو نو مساله دادا ان د دوی چې سره لاش تر توپی لمیش تر پیه حواله الحول والنماء بل لو هلك النصاب پیو مل عيد نتجب عليه صدقه کدا اختر پرد باندې د مال نصاب وسرو او د اثر سینه ورکړي او مال چې نه هلاک شو د صدقه پته بصد پی واجب ده ورکول بهګان ورکول بهګان واخله फायदा پات ته د نصاب يبقى عليه الواجب بحاله وعند شبی كل من يملك قوتا هغه وسوک چې مالک دیو خورا کی فاض لنا عن يومه ودن فاضل انا عن ليویر دین جزیات قرق وسرو تجب عليه صدقه بده بن صدقه پتر واجب وی. دی ی راکڑی راکڑی را اگر در سره کڑی را ولاش تری تم ملک نصابی ند شر مل دین نصاب قل یلزم فی هذا قلب الموضوع د کی شی به الټکی ویلی به ایرت اليوم الصدقه نن به صدقه ور کی ثم یسالو من عدل سبب توئی چی مال نگراکه تلک عین تلک صدقه بیا به مال دغه نه لګراکه دغه جماعت رسنشته ما یوزل ته مساله وګړل صدقه دغه چې ده صدقه الفطر دا په ارچا باندې نه ده دا چې سړی مالک د نصابې البته د زکاتوالا نصابې نه دي د ضرورت ته علاوه سامان چې نصاب تر نو هم په دبر جنا واجب ده یوته نو ما باندې سوال وکړه دا له خبر دا وکلا زو د روانو کتابونو کته لري دا غوا له سوال وکړه ماته وی په حدیث پاک خو راضي چې داغه لکا د دا غلام نو غلام به مور کې غلام نو مور کې نو ما ورتوی په ارچابانی د ما ته وی دسي وی پارچا برد به چاله به ور کوي چې په ارچاباري دن ورکی به چاله هغه په دې کاله شو ما ورتوی مې رسول بخاري شریف کی حدیث ده د زکات په باره کې زکات په باره کې چې تو سر توخذ من اغنیاهم وترد فی فقراهم دابه د مالدارانو ناغستل کیږي فقرا او توچن ورکو کیږي ارچ استقم حدیث ته والله اعلم نايبه له بیا کلامي او یا بدی یا بدائی چھے پاغی کی بچی د آغا استحباب خبري چې مستحب داری چھے اسی بھی اللہ اصور کڑی او دکا سی بیا الحمدللہ دا مسلوہ ام با حدیث کلام امو کہنا اوہی حکم د استحباب قدر چې دن آغا لگی بیا چې زرانم کورتا مہتا خودی صدقت فطر تا زکاة اوی نو صدقت فطر تا زکاة ویلے کی گی زکاة تا خود بخاری شریف آل تا خوادیث دا زکاة خبر ہوگا نا نشرا علم و کتابون تا کیا ناستم پا توحاوی کی, تو کی یو زیبانی یو زیبانی یو زیبانی ما پینزل لسکرات صدقتل پتر اطلاق چیدن دا زکاة اطلاق پا صدقتل پتر بانی چیدن نا ما کده اعتراض وکړه چې تاسو زکات خبره نه شې زکات خبره ده ما 15 لرزه پر روایتو کده پیدا کو چې زکات اطلاق پسدقه الفطر باره زکات الفطر ہوتا چې عامه لري شو دي ما اوس ان شاء الله شی برابر وکړت اعتراض کیږي بھائی تو خالص بن اغنیاي متردفي فقراءهم لهلک څنګه چې اغه زکات د اغنیاو باره دي فقراء اور ګرکیه صدقه الفطر باره ده او فقراء باره ګرکیه فقير به نور کی کلی سبب هدي چیزنه به سوال کوي قلب المزور عزيزه حناب مسلک دي کی قوی دي